Вадимові ж мислі витають то на Славенах, то біля Волховського мосту. Славина мовить, треба вертатись додому, до свого порога. Для нього це Новгород. Там син, Лодомирко. Уже й не вірилось, що у нього було колись інше життя. Поклав свою велику руку на плече жони. Славина підняла на нього очі. З їх кутиків котилося по сльозині. То була вдячність жони, яка знала ціну земному щастю людському, бо хіба ж не за ним вона йшла крізь руки неволі, страждань і розлуки? Хвильки морави брижались від м'якого леготу вітру, зблискували, мовби сріблястою вускою, відсвічувались у синіх очах славини, у зеленаво сірих очах Вадима, будили спомини. Спомини, перша ознака старості. А в такій літа у серці завжди густріше чується туа за тим, чим людина жила, чим виповнювалася її душа в молодості. Тільки коли в душі присягають золоті відблиски надій, коли людина спускається з високості молодих за мрій на грішну і вічну твердь і озирає довкілля, тоді вона розуміє, що справжнє ось тут, у цій травиці, по якій ступаєш босою ногою, у чистій прохолодній воді джерела, що б'є з під кореня верби, в овидах рідної землі, які п'янять трунками і вічною красою. І ще згадала Славина, Сьогодні день сонцевороту, найдовший день літа, коли сонце найбільше ощедрює землю теплом. Завтра воно уже поверне на другу половину року. Дні сонця по краплині, по хвильці. Зменшуватимуться, їх почне красти пітьма, тьма, зима, багатодике чорнобогове плем'я, а в день сонцевороту на Дніпрі в усій землі Слов'янській ігрища, хороводи, гримлять бубни, виспівують сопелі і перегудниці, бринять струни гусел. Жони юні і дівиці витанцьовують, вигинаються, сиплють піснями і примовками, регочуть або вдають, що плачуть над помираючим ярилом. Той Бог, добрий і щедрий, п'янить землю сонцем, дощами, увінчує її плодами, множить усяку пташину і твар. В цей день київський вовк промовляє до людей, що зібралися на ігрища. «Словами свого кумира, і мовить вам ярило». «Я ваш Бог, я той, хто одягає поля травою, а ліси листям. У моїй владі плодини й дерев, приплід худоби, буяння всього на землі сущого. Все дарую тим, хто шанує мене, і забираю тих, хто відвертається од від мене». «Гадиме, сьогодні ж сонцеворот», – сказала Славина радісно, ніби згадала про зустріч із найближчим. «Та воно так і було». «Сонцеворот, похорон Яриловий», – Вадим засміявся, згадав, як плачуть, голосять жони над зображенням Яриловим, що нагадує те, чим твориться усяка жива душа. «Сонцеворот, коли сонце повертає на зиму. Це ще літо, ще буяння довкола, але це вже знак пригасання живого світу, знак того, що десь скоро перестануть гриміти громи, падати блискавки, прийдуть морози». Воду і землю, і їхнє життя також повертає на холоди. Тож і в нас, мабуть, сьогодні похорон нашого літа. Славина злякалась тих слів, бо в них була правда, про яку люди у буденності своїх клопотів завжди забувають. Затужила її душа, задивилась у минулі літа. Не доженеш їх, не переінакшиш. Під горою у долині. Голубки літали, а з білої березоньки листя опадали. Запрягайте, запрягайте коні воронії, Та й поїдем доганяти літа молодії. Не доженеш уже нічого славино, І не тужи, і не рви сумом серце, А коли маєш сили, не змарнуй того, що носиш у душі, І запах рідної землі, і смак джерельної води, і віов богів, що дарують людям відчуття супокою, благодаті. І ту любов, яка незнищемим вогнем горить у тобі. Ожурливий потік спогадів і роздумів славини і Вадима, раптом вривається якийсь гук. Розвернулись, лугом біжить якийсь чоловік, що сили махає рукою, збирає до себе людей. Усі, хто був на лузі, кинулись до нього. Відразу впізнали в ньому мистевоє. «Сюди, боржі, до двору! Прибули посли від папи!» Вигукнув на всі боки Мистевої. «Кличуть наших отців до себе! На суд кличуть!» «Леле, на суд! За Завіщо?» Серед стривоженого мовчання озивалась Славина. «Латинці домагаються покарати наших братів, щоб Божу службу у церквах тільки латиною читали. Але ж Бог єдиний, християнський!» І хвалу його возносять однаково всі на всіх мовах. «Завіщо ж карати?» – дивувалась Славина. Ніхто їй на те нічого не відповів. Такого людського стовпотворіння Вадим не бачив у своєму житті. Велеград не вміщував за своїми валами натовпів, які прибували вшанувати померлого свого навчителя, що відкрив їм мудрість Божого слова і світ науки книжної Костянтина Кирила. Багато сприбульців тільки чули про нього і про його брата Мефодія. Та ось Кирило сей воістинно святий чоловік помер. І до Водограда прийшли від усіх слов'ян пастухи, плугатарі, від дриводіли, морадського нагір'я, гораки. З долини Гани прибули у своїх сніжно-білих гачах і довгих сорочках орачі, ганаки. З долини Бечви. Припливли на лодіях у барвистих, вишиваних сорочках і тілогріях словаки. Навіть лахи, що жили у своїх убоїх хижах на пісках, у лісових пущах і на вершинах гір, також прислали своїх старішин. Уся моральська земля з'єдналася, як ніколи, у великому плачі над труною свого просвітителя. Мить такого духовного єднання, мить такого усвідомлення своєї гідності – Варта інколи цілих довгих століть жалюгідне оскніння в темних закапелках неволі. Вона завжди в єдиному пориві виносить народ на кін історії. За труною Костянтина Кирила, поряд з Мефодієм, чинцями, священниками, ішли з похиленими головами моральські князі. Високий кряжистий муж з довгим до пліч волоссям, що було вже густо припорошене сріблом, то князь Ростислав. Він був у довгій білій сороці, у білих гачах, товтошкірих чорних чоботях. Його високе чоло з глибокими залисанами виблискувало проти сонця бронзовою смагою. Об'єднувач землі моравських слов'ян у Задунав'ї, гроза сусідній Німецької імперії, був у глибокій скорботі. Його очі втупилися в землю яку він з такою невтомністю й відвагою утверджував своїм сильним мечем, гордим духом і незнищенним словом. Ростислав дістав моравську землю від свого батька, князя Моймира. Він уперше вибавив слав'ян Моравії і Панонії з-під влаки франків. Продовжуючи батьківську справу, Ростислав зробив цю державу могутній. Відбив п'ять величезних навал німецького короля що прагнув повернути Моравію під свій скіпетр. Потім прикликав Костянтина і Мефодія. Вони допомогли йому вивільнити моравських слов'ян від духовного рабства, у якому їх тримали німецькі латинські священники. Та Костянтин Кирило помер. Як передчасно помер. У розпалі своєї справи, про велич якої, напевне, і не підозрював упав на віки стовп духовної сили Слов'янщини. Чи ж вистоїть тепер Моравська земля супроти натиску зловорожих сусідів, які полюють на людські душі, щоб піймати їх у лукаві сіті страху? А там, де страх, там немає волі до боротьби, там ганебне забуття і смерть. Гіркі думи терзали серце велеможця могутньої Моравської держави. Поряд із Ростиславом Ішов у задумі його небіж, і перший сподвижник у боях – Святополк. Трохи нижчий на зріст, але такий же кряжистий, світловолосий і світлоокий муж. Поверх білої сорочки на його плечах була накинута коротка мантія із порпорового шовку, що застібалась на правому плечі великою срібною фібулою. На відміну від свого знаменитого дядька, ноги його були взуті у м'які червоні чобітки із ромейської хзи. Він ставав навшпиньки, когось шукав очима, чи, може, хотів побачити, де ж закінчується цей нескінчений людський тлум, чи є йому край. Над троною небіжчика читав слова заупокійної молитви велиградський священник Славомир. Зовсім молодий, могутній статурий чоловік, коли б не риза на плечах, то був би схожий на біблійного Самсона, котрий на своїй спині ніс ворота іудейського града Гази, і власноруч розірвав Лева. Славомір був улюбленим учнем схимника Кирила. Тепер він щиро і гірко оплакував смерть свого наставника. «Спасителю подай відпочинок посеред праведних духів душі свого вірного слуги, спаси упокій сохрани її в блаженному житті, людинолюбче». І люди, що чули ці палки слова благання до Бога, здіймали очі до небес і теж просили Всевишнього подарувати їхньому навчителю блага життя потойбічного. Бо він, кволись здоров'ям, усі свої земні роки страждав, як у пеклі, хоч не покладав трудів в ім'я просвітлення їх душ. Може це благання і це щире слово до Бога, якого вони ще добре не збагнули, вели душі цих простих і довірливих людей до нової віри і тих, Постояв за неї більше, аніж усі велирячиві церковні проповіді, бо єднало усіх в одностайній любові і в спільній печалі, помножувало віру в безсмертя, якого так прагли. Господи, помилуй, здіймався у гарячу височинь неба тисячоголосий хор. Тривожно дзвонили дзвони велиградських церков і соборів. Вадим пригадав, як недавно Костянтин Кирило і Мефодій змусили задзвонити в усі дзвони храми великого і вічного Града в землі Рима, коли їх було покликано туди на суд і осуд. Папа Ніколай І не дочекався із Моравії братів-проповідників, помер за кілька днів до їхнього прибуття. Нового духовного владику Ватікану Адріана ІІ небо більше обдарувало талантом і розважливістю державця. Він поклав не відштовхувати від себе цих славянських просвітителів, а пригорнути до свого престолу. Тим паче, що братиці везли з собою до Рима і прах святого Клементія, який вони свого часу добули в Херсонесі. Тож який подив охопив їх, коли вони, наближаючись до Рима і готуючи свої душі і тіла для кайданів, зустріли врочисте святкове католицьке духовенство, яке вітало їх високими і велемудрими словами. Благословенна мудрість нашого заступника, що страждав за людей і своїми стражданнями зробив безсмертними смертних, святий Климентій, повернувся до свого храму. Превладний отець Адріан чекає